مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي <سؤال> مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي فنانو صبتي وصاوبنا في نشيد Manama, znači večeras spojimo ta pravila prvo pravilo znači koje su postavili 7 cehli sunna ta jest da ono glasi, sva Allahova imena su najljepša imena odnosno, esma'u lahi ta'ala kulluha husna sva Allahova tebareke wa ta'ala imena su najljepša imena Gdje je dokaz to mi? Dokaz znači ajd koji citiramo od samog početka gdje Allah Jalešanu kaže ve lillahi l'esma'u husna'a biha zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena pa da vi dozivajte, dozivajte njima. Znači da su Allahovat, Tebare, Kevatala imena sva. Znači imena koja su najljepša imena. Odnosno što kažu učenjaci da su ta imena dostigla vrhunac je poti. Da znači ne može ni jedno ime da se pojavi, da se kaže da ima ljepše značenje ili da je ljepše od ovoga, znači, kojim se Allah subhanu wa ta'ala opisao u svojoj, znači plemenitoj knjizi Kur'anu i u poslanika sallahu salallahu, alihi wa sallam Allah subhanu wa ta'ala spominji na nekoliko mjesta u Kur'anu da on posjeduje ta lijepa imena znači spominji u suri Hašr svima vama poznato spominji u suri Taha u 8. ajetu, u suri Hašr u 23. majtu, spominje u suri Al-A'ra 180. ajetu i spominje u još jednoj suri Taha u 8. ajetu Znači ta četiri mjesta odnosno Elisra 110. ajt, u suri Elisra znači ponavljam, ponovno spominje u suri Hašr 23. tri ajt spominje u sujali s rash sto deset spomnje spominje u suri taha 8 ajt i spominje u sure al araf 180 osamdeset ajt znači na ova četiri mjesta a suhanu otanas spominje da on posjeduje najljepša najljepša imena pa kako onda može neko doći i inegirati aluhan otalajda kad On subhanu wa ta'ala kaže li il ul husna dolazi sa množinom i za esma, is u arapskom je jedno ime esma množina isto husn je jedno što uči na ljepotu a husna znači množina od tog husna znači su najljepša imena što ukazuje da Allah subhanu wa ta'ala mnogo imena došlo je, znači, došlo je u množini Sva ova imena Znači koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo svoje pojme tog ili Ili sunetu poslanika sallahu alihi wa sallame Znači ukazuju na to ime Znači da postoji i da Allah subhanahu ta'ala to ime Međutim to ime sadrži u sebi savršeno svojstvo Znači postoji značenje tog imena Postoji znači, osobina kojom se opisao Allah subhanahu wa ta'ala Zatim imamo propis koji proizilazi iz tog imena Znači to su jako bitne stvari koje treba da znamo Zamislio se kad dođe čovjek i kaže Allah je samo jedno ime koje upuće znači Allah subhanahu wa ta'ala njegovo zlato, njegovo biće dok ova druga imena su istog značenja poput imena Allah Znači ako Allah kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayul Karim Znači kada se opisa prelijepim imenima da je to sve znači jedno ime, bez značenja, odnosno da je to sve znači e, imena koja ukazuju samo na Allaha, a nemaju i ne poslijedi u sebi nikakvo značenje, nego je razlika između tih imena samo u harfojima. Znači, kada kažemo Allah, harfovi kojima je znači Allah subhanu ta'la, znači opisao u imenu Allah su, znači različite harfo al-kerim, nisu isti. Tako da je razga samo u Harfovima, A značenje, suština toga Je znači jedno Međutim, el-haj te barek ve ta'ala ime El-hajju Upućuje da je on el opisao se da je on živi Ali isto tako sadrži Znači osobinu, znači u sebi Koja je, znači Po pitanju vas, mojano teba savršena Da je, znači, oduvijek. Haj, oduvijek je živi. Da mu nije znači e, prethodilo stanje, znači e, e, da je došao, da se je pojavio, znači tek tako da je rođen. Jer Alas wa tala kaže u Kuranu šta nije rodio niti je rođen i nikomu morava nije. Znači Alas wa Muhana oduvijek i zauvijek, oduvijek je živ i znači zauvijek, nikada ne čuvati. Gospodar svjetov, znači to je naš gospodar, koji se opisao znači, sa imenom Hayl ili El Al Alim znači koji apsolutno poznaje svaku stvar znalac u svim stvarima, o svim stvarima, o svim dešavanjima i nikada, znači, nije prethodlo njemu neznanje od uvijek je znao znači od uvijek zauvijek je znao niti gdje je naš gospodar Subhanova tala taj koji zaboravlja Znači, nikada se ne može desiti Allah subhanu wa ta'ala zaboravlja I ovo su savršene osobine, svojstva kojima je subhanu wa ta'ala opisao Kad se kaže Alim, ali, ali, znači, onaj koji sve zna za znanje o svim stvarima I malim, i velkim, i skrivenim, znači, i javnim O svemu tome Allah subhanu wa ta'ala posljeduje znanje I nijukom slučaju nisu poput židova koji Allah subhanu wa ta'ala opisuju, znači, sa svojstvom manjkavosti niti smo od kršćana, isto tako koji Allah subhanovatala opisuju svojstvima majkavosti. Znači, nismo od kaderija koji negiraju Allahov Allahovo znanje, nismo od džeberija koji kaže čovjek primoran da uradi to, da Allah primorao, znači da uradi određene stvari. Ne vježi, znači, u kadru, kako, kako je došlo, kako je došlo u koranoću, jer posljednika sa Allahom ne vidio Allah Lađela člana opisujući sebe i kaže il mu haju rabiala jensa. Znanje o tome, znači apsolutno znanje posjeduje naš gospodar u svojoj knjizi, znači u svojoj knjizi da ima hozu. Naš gospodar znači nikada nije u, u situaciji da on nešto, znači da mu nešto propušteno se desi, da propusti neki, da se desi propusti, uvijek motri sve vidi dilu Rabbi, niti naš gospodar zaboravlja niti se može desiti da Allah subhanovo tala nešto zaboravi znači ovo ukazuje da je on sveznajući Al da se ne može desiti znači popitaj našeg gospodara da on nešto može propustiti da mu se nešto može znači, desiti da, da ne zna da ne poslije znanje o tomi niti da naš gospodar kada nešto zna da to zaboravi. A sad pogledajte naše osobine, koliko su majke. Koliko stvari zaboraviš u toku dana. Znači, koliko stvari propustiš, koliko je skriveno, nisi dok to znanje. Nema znači znanje o tome. Allah subhanahu wa ta'ala, znači posjeduje znanje, posljeduje znanje o svim stvarima. Pogledajte ovaj jedan na ajdi. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje to savršeno znanje. Kaže Allah džavršanu, وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ Zaista naš Gospodar znači, posjeduje ključeve svih tajni. I ovo je dokaz da niko ne zna gaib osim osim Allahu subhanahu Znači on posjeduje ključeve svih tajni. Niko znači nema nema znači to znanje koje je skriveno od njih osim Gospodara svjetova. Zatim kaže: Wa Zna posjeduje znanje o svemu što je na kopnu, o svemu što je u moru. A pogledajte sada detalje sa kojim dolazi gospodar svjetova. Kaže i posjeduje znanje o svakom listu koji znači krije dopadne sa drveta. Allahu ekbir. to to nije samo da posjeduje znanje o tome, nego zna i broj toga što još je do savršenstva, na tim znači nad tom, nad tim savršenstvom. Allahu subhanahu wa zna kada pada, ali zna koji je broj tih stvari, znači, na Dunjavu I na kopnu, i u moru, znači, pogledajte kako dolazi sa tim detajama, čovjek razmisli i promisli o veličini gospodara svjetova. O njegovom znanju. I onda dođe čovjek, dopusti sebi, da radi, znači, razne vrste griha, misleći odnosno šetan ga zavarava da Allah smarao talanez. Allah upučuje da zna i ono što je u moru, i ono što je na kopnu i da znam tako detaljno znači da liše koje opada, zna njihovo stanje, zna koliko opada i gdje gdje znači opada i ne završava se na tome nego Allah Subhanahu Ta'ala opet, znači pokazuje, ukazuje وَلَا حَبَّةِمْ فِي ذُولُمَاتِ الْأَرْدِ وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسِمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ i znači nema stvari ovdje habbe, Allah Subhanahu Ta'ala spomnije, znači nema zrna ni u zemlji znači da postoji niti na zemlji niti stvari koja je svježa na dunjavku niti koja je znači suha a da ta stvar nije znači u Allahovom znanju da zna znači o toj stvari i da je ona zapisana kod Allah subhanahu wa ta'ala što znači da posjeduje znanje prije nego što se je to desilo jer je zapisao šta će se desiti kako će se desiti Znači, svog apsolutnog znanja. I poslije toga, ponovo, znači, potvrđuje da on zna to dešavanje koje se dešava, dešava na dnjavu. <gledajte> ovaj husn, ovaj ljepota, znači, je ljepota koja se spominje u značenjima Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena. Pogledajte, znači, samo na jedno Allahovi Tebare Kvetala imena. Kad znam se, kad počnem govoriti o imenu Alim, El Al Alim, Al -Alim Al Alam, znači, to su tri Allahovi Tebare Kvetala imena kada budemo spomjali znači ta značenja, kada budemo znači puno više detalja spominjeli Allahom te bareke koji je tala apsolutno zajima. Samo pogledajte jednom ajetu kada čovjek promisi i razmisli koliko shvati kolika je moć gospodara svjetova I ovaj husn, znači ovaj pota, vrhunac je pote koji se nalazi u ovim Alavima te Letala i menima, mi kažemo da je vrhunac da je to savršenstvo. Međutim, kada dođe drugo ime iza toga Učenjaci kažu da je to savršenstvo nad savršenstvom. Poput Na mnogo mjesta na Subhanahu wa ta'ala kaže El Azizul Hakim I svi znate, svi čitate Kur'an, El Azizul Hakim završava se, znači, silni On je silni i on je, znači, mudri El Hakim Međutim, znači, silni onako kako to njemu Subhanahu wa ta'ala s druge strane, El Hakim da je on, znači, mudri, onako kako njemu Subhanahu wa ta'la kad pogledate moć gospodara svjetova kolika je? znači ukazi njegovu silu, njegovu veličinu, njegovu gordost njegovu izzet jer od znači El Aziz ima izzat, bojnost, gordosti, znači veličine i snage i moć s druge strane, znači Allah Subhanahu ima ta'la znači, tu apsolutnu moć veličinu, snagu Opisao se, znači, sa osobinom gordosti. S druge strane, on je u istom tom trenutku mudri, el-hakim. Zna kako će tu svoju snagu, znači kako će ispustiti na svoje stvorenje. On je moćni, znači u stvaranju nebesa, zemlje, planina i svega toga. Ali u isto vrijeme mudri, kako će, znači, stvoriti, kako će se to desiti, Šta će znači prouzrokovati i kakva će korist od svega toga biti za starenja. A pogledajte mi smo kazali znači, da ove osobine koje sadržavate Allahu osmanuje tala lijepa imena, čovjeka s okiti njima. Jel? Uzmite znači lijepe i zlatne generacije poslanika, ćemo se alago, ali njih znači ispomjeti. i suvišno i govoriti, znači, o njegovom uspjehu i u davetu i onome što je izgradio, znači, kroz svoj život koliko je muslima, znači, odnosno nevjernika prihvatilo din, da je, znači doživio, da vidi da su ljudi u skupinama ulazi u vjeru uspostavio, znači, islamsku državu uspostavio, znači, pravednost sve one prelijepe stvari koje svaki vladar bi trebao, znači, da ima i da posjeduje ko sebe. A ovo Allah subhanahu wa ta'ala absolutni vladar i govorit ćemo o to imenu, Malik, Merik, Merik. Međutim, znači, došao Ebu Bekr, nećemo kada to je bio poslanik i on je uspio to mi. Došao Ebu Bekr, koji imao osobinu, znači koju, vladara. Mogao je, znači, kazati ova vojska ide tu i tu. Boreće se tu. Ovo mi će se osjeći ruka zbog toga što je krao, znači šarijat je sprovodio s druge strane bio je hakim znači mudar u tim postupcima znao je nekada o nekim detaljima kako, kako postupat pa znam, poslanik sl. Vaselem je preselio pa kako je on postupio znači u tom trenutku svi su se znači uhvatili za glavu on je radijel lanuhu nije mogao više znači da stoji na nogama da je prijetio čak drugima znači glave osjeći ko kaže da je poslanik sl. Vaselem je preselio a on je kazao ne on je se samo ratio zvišnom gospodaru Znači, uzdigao, pa će se puno vratiti među nas kao Isa lesena. ali, dolazi, znači, je bubek smiren, jer imao, znači, ovaj spoj, znači, spoj, znači, osobinije vadara i osobinije, znači, mudrog ili mudraca čovjeka, pa je znamo kako je, znači, postupio tom trenutku. Poslije njega dolazi Omer i znamo njegovu vladavinu kako je znači on proširio islamsku državu, šta se sve izdešava, kolika je pravednost, post, znači onaj, utvrdila se u korijenima te države i tako s koljena na koljeno, pa znamo i onog petog halifu kojeg ubrajaju znači, učenjaci, a to je Omer ibn Abdelazid, znači peti pravedni halifa koji isto tako ima ove osobine. Međutim, kad se poremeti ove osobine, kad se izgubi ovaj sklad, znači kada nadvlada kod tebe samo da si močan, bez da si mudar u svojim postupcima, šta prouzrukuje? Tiraniju. I koliko je vladara znači, doživjelo u svom znači životu, u svojim vladavinama, to isto. Znači oscilio se, u vladanju, u moći i u tome, ali je zgubio, ali je zgubio znači ovu mudrost, kako je, na koji način tu moć znači da spusti, na spusti znači na, na stvorenje. I onda vidimo znači šta se dešava kroz istoriju, prije svega muslimanskih vladara, koliko su znači imali, znači i tiranije u svojim, svojim postupcima. A zamestite sada kada se vrati ova osobina, Allahu Subhanu wa koji se opisuje da je on el aziz, el-Hakim, na njegovu moć vladanje, na njegovu snagu, na njegov ponos, i s druge strane znači mudro s njegovom stvaranju. Onda vidite razliku da ne možeš ni u kojem slučaju sebi dozvoliti i kazati da su osobine gospodara poput osobina stvorenja. Nikom slučaju niti pokušali sad dočarati znači, najljepše primjere, a to kada se znači uzmi u obzir sa lavom, znači, snagom i moći i kada se uzme njegova mudrost u stvaranju i svemu u odredbi ona ni slučaju se ne može porediti i zato mi odgovaramo svima onima koji prigovaraju jele Sunnetu i kažu, kada vi potvrdite da Allah Subhanahu ima više imena vi automatski, znači podržavate pravilo da ima, znači, više bogova jer opisuje, znači, više ličnosti sa tim, mi kažemo ne, mi opisujemo jednog jedinog gospodara svjetova sa više imena, kao što je znači dozvoljeno čovjeku da ima više osobina i opisuje se sa tim osobinama, ali sve te osobine i svi ti opisu ukazuju na jednog jednog osobu, na jednog čovjeka. Tako znači sva ova imena, iako razlika postoje njimom značenju, znači u osobinama tim, ukazuju na jednog jedinog gospodara gospodara svjetova. Znači, El Azizul Hakim Ja se vratimo Znači, još jedan put. El Azizul Hakim Da je on, znači, silan i moćan U odredbi Znači, moći I da je on, znači, mudar Apsolutno, znači, mudar, gospodar svjetovan Ali nikada Allah subhanahu wa ta'ala Neće dozvoliti, znači Da iz te svoje sile Svoje moći velike Da uči neprav prava i to garantuje, znači garantije u svojoj knjizi, da nikada neće nepravdu učiniti robovima. Nego da će biti praveda prema njima, znači pravičan u svim, znači, i propstvama. čak šta više, da njegova milovost provadava njegovu srđbu. druge strane, Allah kaže u Kur'anu, a kada bi kažnjavao za grijehe, znači robova, ne bi niko ga ostavio do njavku. Niti poslanike. Kada bi kržnjava, znači nema, da ti uđeš za, sa zaslugom, na te, da te zaslužio sam, da te obuzbe, znači da se zadiviš sam sebi, uspio si, pogledaj me sam, znači na kakvoj sam stepenicu, deređi, da sam uspio u dunjaluku, znači u ahirskim stvarima, da sam se toliko primao kao je približio Allah djelima, ne, jer kaže poslanisa Allah, aljih, da će robovi ući uči učenet, isključivo znači, Allahom milošću. Pa su kazali, Allaho poslanicu zariti, kaže, i ja isto tako, osim ako na Allah su na prekrije, znači, sa svojom milošću. Znači, postanik, pore svojih, znači, izuzetno velikih djela koje je činio, znači, e, u svom životu, neće ga ta dijela uvesti u dženet, znači, ti poslupci, negulazi i poslanik sa Allaho, aljih i veseleme, znači, isključivo, preko Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Međutim, djela su šta? sebe, uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje stvorenjima. Jer onaj koji ne radi djela ne može ući u džennet. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje stanovnike dženneta koji su se sačuvali začinu džahnama i ušli u džennet opisuje da su to oni kaže koje je nagradio bi ma kuntum tamerun ta zbog onoga što se čini radim u Što znači, moraju biti djela. Ali djela nisu, znači, spas, nego samo uzdrog sebe da Allah Subhanahu Wa Ta'ala spusti u basmite svojom znači, neizmjernom mišću. Drugo pravilo koje znači, su postavili učinjaci Ehlisuna Tevaz da je da su Allahova Subhanahu Ta'ala imena, znači sva Allahova lijepa imena su vlasita i opisna. Koja ukazuju, znači vlastita ukazuju na te Barek etala biće, njegov zlata. A opisna, kojima se on Subhanu etala opisao. Dok ljudi, da li je znači ovo isto, znači odnosi se na ljude, na stvorenja? Ne, znači za stvorenja, samo kažemo da su ona kakva. Vlasita, opisna nisu, zašto? Jedan pjesnik je kazao, znači čovjeku koji je imao ime Nur kaže, učinili ste nepravdu kada su te nazvali Nur jer kada bolje je bilo ste nazvali Lalam, Tama jer je vidio, znači, da iz njega samo izlazi Tama, znači, nima veze sa svjetošću, ne zrači znači, s druge strane učinjaci kažu koliko ljudi ima koji se nazivaju Abdullah, Abdurrahman znači, ta najljepša imena Allahov rob, rob milostivog koji su, kaže, ekferu nas koji su najveći nevjerni na da je alkohol. A znači ta lijepa imena. Što znači nisu opisna, ne posljedije tu osobinu, od koga se nađe osobina, znači da je zaista laura rovda, mu se približava, moli i to, alhamdulillah, ali ona nisu opisna. Znači, mi znamo sada prioritet, znači, pohvalno, da čovjek nadi je lijepo ime i govori ka ima, da čovjek ima, uzima osobine tog imena. O to ne znači znači, to nije činjenica, to nije osnova, da kad nadiješ nekome, znači djetetu ili znači drugom odporučce ime koji ima lijepo značajno imati znači osobinu tog imena. Ona će imati samo ime i mi ćemo ga zvati tim imenom, dozivati ga tim imenom, nadati sa sviglasom hanatno uputiti, učvrstiti znači da će biti usvojen u ibadeti na Međutim, koliko danas mi znamo i u familijama, i znači u našoj državi, i u svijetu, i kod Arapa i ako su arabi, znači kao arabi, koliko ima tih lijepih imena Abdullah, a onda veko da lave Tebare Kvetala vjeri a ima ime Allahov rob ili rob, rob milostivog međutim kad kažemo da su opisna potvrđujemo kako smo kazali Allahu Tebare Kvetala to ime, popute se mi El Hayy, El Kerim i slično kažemo Jesu, ona su znači vlastita jer je Allah Subhanu su opisao tim imenom znači ne samo da se opisao, nego potvrdio znači On je potvrdio za sebe to ime s druge strane poslani sa Sala se opisao tim imenom zato znači, što to ime sadrži osobinu zato su ona opisano, opisuju gospodara gospodara svjetova ali tom slučaju El Hayy koji znači je živi nije poput imena El Alim, El Basir, El Kerim, znači, nije poput imena znači, koji zna, koji se čuje, koji se vidi, koji je plemenito. Znači to suradnje osobine koje sadrže, sadrže ta, ta velika Allahova koje imena. Mnogo je dokaza znači, u Kuranu koji ukazuju da ta imena zaista posjeduju osobine. Poput, znači, ajta u suri Yunus ili suri Kaf, gdje Allah Subhanatela kaže Wahu al gafurur rahim Wahu al gafurur rahim Zaista je on taj koji mnogo prašta Gafur Rahim i koji je milostiv Koji mnogo prašta i koji je milostiv Pogledajte, znači, on treba da čovjek razmisli, Ne da budeš od muatila Na uzubila, znači, oni koji negiraju to Allah Subhanu Ta'ala kaže On je taj El Gafur Koji mnogo prašta I pored toga On je milosti. Znači dvije osobine koje su različite Mnogo prašta i koji je milosti, Ili kaže U Arabbu ke El Rahme I zaista je tvoj gospodar Onaj koji mnogo prašta I koji je milostiv Du Rahme dolazi sa drugom osobinom kojom, Znači savješenom osobinom Kojom se on Subhanu Wa Ta'ala opisuje da mnogo prašta, ali isto vrijedne značenje taj koji, koji je milostiv. Mi ćemo navoditi mnogi primjera, jer onaj puno bolje shvatiti značenje, odnosno e, propis koji proizilazi iz ovih Allahovite, baraka, imena. Zatim imamo dokaza da je i džma uč, učenjaka, znači poznavalca jezika, da se ne može kazati za čovjeka alim, ako ne posljedio značenje. Ima. Ko će to zatvrdi za nekoga da je Alim, a on nema znanja? Znači, ti možeš nati neko ime, i kažemo to će biti vlastito ime, ali neće imati osobinu tog imena. Jer sa Alim kaže za čovjeka koji znači, poznaje, koji ima, znači izvrsto veliko, veliko znanje. S druge strane, kada pogledamo u Kuranu i opisa Laha te i Letala, kako se opisao sa tim osobinama, ne samo sa imenima, nego osobinama. Znači, s osobinama Zato kažemo da, da je poglavlja Olaovi Tebare Kvetala osobinama Opširniji od poglavlja Olaovi Tebare Kvetala imena Znači, mnogo više osobina ima od Olaovi Tebare Kvetala imena I s druge strane će nam biti jasno kako su zalutali oni Koji su negirali Olaovi Tebare Kvetala imena U potpunosti, dijelimično, ili znači i imena i svojstva pogledajte dijelka djela, da se opisuje Surel ruči, kaže inne patše rabbi zaista odmah za tvoga gospodara će biti šedid žestoka. Opisuje, znači osobine šta će te bare koja tada šta će činiti? Opisuje, znači dalje kaže, ina u hu zaista je on, subhanahu wa ta'ala taj koji iz ničega stvara i ponovo se njemu sve to vraća. Opiše sva svojstva. Šta čini? Stvara i ponovo će ih vratiti. I oti što ih treba al Vedod. I je taj koji je mnogo prašta i koji je pun ljubav. Osim jedna, kodina ćemo mi govoriti o Gafur, o Vedod i ostalo. Koji znači je gospodar velikog, veličanstvenog Arša. Arša koji je iznad svih stvorenja. Allah subhanu wa ta'ala i iznad tog Arša. I radi što on hoće, što on želi. Što znači da vas subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje drugu osobinu, da on radi, čini što god poželi. Što mu je god bolje. I nikada nikoga ne može pitati zašto to radio. Zašto sam ja ovakav? To ne smiješ pitati. Zato što ja vas subhanahu wa ta'ala hakim mudri znači u svom stvaranju. Zna zbog čega je to učinio. Znači da je to znači iz potpune mudrosti što si ti takav, što sam ja ovakav, što je neko nakav. Znači, za sve to ima svrha u tom stvaranju. I zato se kaže da je on ahsen <mim> ul Da je on najljepši stvaranac, najveši stvoritelj koji stvara. Da mu ne može, znači, niko biti sličan u tome. miru. Ili u suri sebi hisme rabbi kele veliča i slavi ime sve više gospodara, el-a'la Opet se opisuje onaj koji je Leko, znači, iznad, iznad stvorenja Kakav je gospoda, znači Sebi hisme rabbiq Ti ime svoga gospodara Kakvog el-a'la, opisuje se Znači, razmišljaš o tome Kako Allah subuhannut Allah se opisuje el Koji, znači, sve stvara i, Znači, skladnim to svoje stvaranje čini Šta radi Allah subhanutala stvara? Osobina stvaranja. I ne samo stvara, nego skladnije to čini. Allah subhanutala na mnogo mjesta znači opisuje svoje stvaranje, opisuje svoje osobine i onda dođe neko i kaže te osobine ne postoje. Ne mogu se pripisati gospodaru svjetovo. Ako se pripišu te osobine bit ćemo kaže poput kršćana gdje kažu zaista Allah jedan od trojci, kao jedan od 99 torci jer mi kada je 99. imena, oni po hadisu, mi više imena znači toliko imena, toliko bogova, Evo, mi znači mi kažemo da su to savršene osobine koje je priliče i gospodaru svjetova, onako kako se ono dopisao niti dodajemo od toga, niti oduzimamo znači od toga Treće pravilo koje ćemo spomenuti, jeste da Allahuva imena ukazuju Na osobine muta'adije Koje obuhvataju tri stvari Znači nekada te tabarek Vatala imena Ukazuju na ove osobine muta'adije Imaju muta'adije I gajdi muta'adije Znači osobine koje imaju Prenašeno značaj Koje se mogu prenašeti znači, na nekoga na, Kada se radnja sprovodi na nekom drugom Poput gafur Razak Rahim da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašna kome svojim robovima. Da je on, znači, razak koji daje obskrbu i spušta obskrbu kome svojim robovima. Da je on rahman, da je on milosti prema svojim robovima. I imamo gledimo te adije koji ukazuje samo na Allah subhanahu wa ta'ala i nemaju to prešnog značenja kao el-wahid. el, el znači živi, koji je život, znači, uh, koji je apsolutno, znači živi od i za uvijek i koji je jedan. I u tome niko ne učestvuje. Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada su, znači, ova imena, muta'adija, znači, tada obuhvataju tri stvari. I te tri stvari obaveze na nama isbat, potvrživanje toga. Znači, da se isbatul ism, da se potvrdi Allaho tebare kuatara ime, koje se spominje, zatim isbatul sifa, da se potvrdi svojstvo, koje se nalazi, znači, u tom imenu, i isbatul hukm da se potvrdi znači propis koji se vezuje ili koji proizilazi iz tog Allahovog te barekatu letala imena. I ovo znači ko svati, ko razumije kako kaže ibn Samirah ibn bit će molakša vjera Olakšano svatanje po propisa. Jer kaže upravo na osnovu ovoga su učenjaci zaključili da kur'anski ajet koji govori o trunski razbojnicima i završava se na kraju djelašan kaže I kaže osim Simoni koji se pokaju prije nego što ih se vi dočepate Prije nego što ih uhvatite, prije nego što ih pristignite Znači propis za o, o, drumsko razvoje znamo, znači koliko je žestoko i veliko islamu Međutim Allah završava znači za koji e, presreću, pljačkaju, ubijaju, otimaju Završava inda allazine tabu min qabl Osim oni koji se pokaju prije nego vi dođete i uhvatite ih Onda kaže Fa'alamu ena Allahe gafuru rahim Dobro znajte da Allah taj koji mnogo prašta i koji je milostiv U istom ovom ajetu Allah je potvrdio Da je primio njihovu tevbu Gafur takvi ima će oprosti koji se pokajni još, znači mi, mi smo sad kao širenska neka policija, idemo, tražimo ili policija znači traži, traga za njima, oni su negdje znači iz svjesni šta su učili, kažu gospodo oprosti, gospodo prost, zamoli vam, znači prije nego što su još i to znači obzvani da se kaju za to djelo koje su učili. Ali što vam kaže on ga fur prema njima, on će im oprosti. A Rahim, što završava sa, sa Rahim I da je milosti prema njima Milosti je prema njima Zato što je, je znači, onaj izostavio Kažnjavanje ovim šarijarskim Šarijarskim propisom ordinjalno. A to će dokušiti ko? Ko su uposti naukom Izličavanja Lavi Tebara Kveta Znači, da vidiš Kako završava, našto okazuje ukazuje osim koji se pokaju, allah je za njih i Rahim izostavit će znači kažnjavanje na javno prije nego što i mi znači pristignemo stignemo su svima. Ali ako stigneš prije što se pokaju onda će imati propis kao što su oni drugi razvoj za vrijeme Poslovnika sa Vlahom iosveme. Imali. Tako da ćemo navesti znači ove tri stvari kako se znači prenose lave te ime, semi Znači, prvo što potvrdiš, da je Allah Atala, se opisao imenom S.M.I. To je te Otebarek, Allah Otebare, Atala, znači veliko ime, koji znači sve čuje. Zatim, da on, e, da to ime poslijedi osobinu slušanja. Znači, osobina slušanja, sluha. A treće je hukm, propis koji proizilazi iz toga, da mu nema ništa skriveno, niti znači tajni, ni javni razgovor niti ono što prsa kriju Sve to Allah Subhano Vatala. Znači, to je propis. Semi ukazuje ne samo na Allaho ime, nego i osobinu da čuje. A s druge strane, da čuje i tajno, i javno, i malo, i veliko, i do i ono što prsa kriju Što misli, znači, imamo. Kad neka nalete misli. Sve to, znači, Allah Subhano Vatala, Subhano Vatala čuje. Četrto pravilo. Allahove imena upućuju na Allahove biće i osobine sa mutabekom Ovo su tri znači, izraze koja se koriste mutabeka, demon i iltizam Znači Allahove imena upućuju i ukazuju znači, sa ove tri stvari mutabekom, demonom i iltizamom Prva stvar mutabeka ono što znači ukazuje ili našto ukazuju ta imena Drugo, što sadrže ta imena I treće, iltizam, a to je što je, znači, obavezno proizlazi iz tih imena To su jako, znači, bitne tri stvari koje Koje se nalaze u Allah'u i tebareku v.t. imenima Primer Halik, stvorite Mutabakom, znači, ukazuje na Allah'u bi, Znači, Allah'u s.b.t. bih iće da je on stvoritelj, opisao se da je on stvoritelj i to ukazuje znači, na piče stvoritelja s druge strane znači, na Allahovu osobinu stvaranja to je Tadamun, ono što sadrži što obuhvata to ime i s treće znači, strane iltizam obavezujuće znači, u toj spoznaji jeste da je on subhano tala moćan to učiniti ako je on stvoritelj znači opisao se da je on Hari stvoritelj Ime znači kao stvoritelj, posjedi osobinu stvaranja, zatim ono što mora biti u tom imenu jeste moć tog stvaranja, jer kako će stvoritelj biti nekog koja ne može stvariti <gled> Učinjenci znamo da je primjer kući, auta i slično, Kad kažeš pojam auta, naš automatski znači pomisliš auto, to je znači nešto ukazuje, kompletno auto, imaju vrata i točko, sve, sve znači kompletno auto šte demonom, znači ono što obukvata i što sadrži to auto, jesu vrata motor, mašine, točko je pojedinačni dijelovi tog auto. a iltizalo, znači, ukazuje da ima neki proizvođač neko koji proizveo to auto, neko koji napravio to auto ili, znači, neka fabrika koja ga je posirala na tržište to znači automatski znači, to auto, kad mi vidimo na ovu, je to auto došlo nekoga je napravio to upući na nekoga koga je, znači, napravi ili kuća kuća kompletna, kao pojam u tabelkom, ukazuje način o kompletnu kuću, krov, temelju, spratjava, nije bitno. Drugo je da ona sadrži prozore vrata, soba, pregrade i ostalo. I treće znači, to je ona već napravljena. Ona postoji tamo kada pričamo o kući koja se nalazi. To su znači, primjeri da bi shvatio taj otizan. A pogledajte sada kako učenjaci zaključuju kroz određene ajete propis koji obavezuje s kojom obavezuje, znači, kada vas ono što spomeni, ili, znači, kada postojiš pitaj neko, ti ili ti znamo. Poput, znači, primjera, da li je postaču dozvoljeno, znači, da osvane, da osvane, znači, u vremenu im saka, džunup. Poslost ponoslo se je Znači, to je pitaj. Da li je dozvoljeno postaču? Mi možemo se osobom nekog što smo slušali, znači meselu, neko odgovorio, pojasnio, može, ne može. onaj Ali kako se zaključuje to na osnovu kur'anskog ajta? Upravo znači ovom trećom stvaru, obavezujućom spozorom ili tizamom. Allah Đelšanu kaže Sada vam je dozvoljeno da imate slušaj sa vašim ženama. Vrtevu la katebe Allahu i tražite od Allaho i blagodati neko je vam vam propisao može se odnositi na porod i na sve znači blagodati koje bufataju taj čin zatim ka vekulu vešrebu jedite i pijite to je sve znači u noći u noći ramazana možemo kazati u noći ramazana ili znači dobro u ovom pojznam hatajete beijene lepkom ul hajtule ebjedu minel Min esved minel fejr jedite i pijite sve dok ne znači dostignete spoznaju da možete raskovati biju nit od crne niti, znači prije Feđera. I to je upravo znači goti, kad je objavljena na čega, znači vas ako uzmo nam to cilj. Ona, cilj nam je znači da ovdje tada spominje da možeš imati s no što sve do feđera, znači do onog završnog trenutka kada treba im misak da nastupi. Ako kažemo Sehur može do 4 sata, ti znači do 4 sata možeš sve stvari vratiti koja vas može povrne I da jedeš, da piješ, i da znači, imaš slučaj sa ženom i to. Pogledajte kako su zapljučili. Znači oni u ome ajne. Summe tim musijame ili lit. A zatim poslije toga vi upotprinite vaš post do noći. Znači kada dođe taj trenutak da nastupi Sehur, posle toga vi onaj nastavite sa vašim postom sve dok ne dođe noć odnos Šta znači to? One, sad vam je dozvoljeno sve ove stvari da činite sve do onog trenutka kad nastupi znači imsak. Kažu ako čovjek to radi sa ženom, sve do isaka, kakav će biti kad nastupi isak? Čubi džunov <laughs> Kaže ovo je dokaz Da može čovjek osvanti džunov Svata taš posle toga Razumije taj primjer? Znači Allah želašanu kaže Možeš da ima snušaj sa ženom Sve do trenutka kada nastupi sehur Znači to je sve tvoje vrijeme Toga Međutim Kada nastupi sehur A ti osvaj nisi okupao Ostoje džunov kažu, ispravno je. i to ne utječe na tvoju ispravnost, post. posta. Upravo zbog ovog ajta koji je obavezni, znači joj spoznanja, obavezno spoznaja ovog ajta jeste da okazuje ovaj iltizam, da možeš to razred od tog trenutka, kad se to desi, ti postaje žunog, ulaziš u vrijeme im saka i to ti nešto ti kaže vaš ovom nastavku ajta, i nastavite vaš post do, do noći. Tako da, taj iltizam posvati, kaže šeo se mi, kaže, kome se otvore ova vrata, spoznaje ovoga i otezama, otvorio se veliki hajru. Zato vidimo, znači, koliki se hajru otvorio šehu. Znači, da danas nema meselje da je šehu nije spomenuo do svoga života, Rahimahumma. Nisao <tuh> mnogi, znači, danas pozivuje na njegove petre. Peto pravo, koje je jako bitno. Nasolahu, te bareke, u imena, sva, te ukefi da se crpe isključivo iz ana i sunneta I da nema, znači, mjesta i prostora za aktu Za razum Nijukom slučaju Tu ne možeš ja mislim Ja predpostavljam Smatram i slično Znači, Kur'an i Hadis Poslanika sa Allahova Su izvor Allahovi tebarek i letala Imena Zašto? Zato što vlađe vašanu Prijeti svakom onom koji sebi dopusti da priča o allahu i te barek i tala Kada nabraja u inama harnama rabiješa, kada nabraja da je moj gospoda men zabranio, znači da se čini pa se odabraja sve vrste grijeha od razrata do onog trenutka kada vas subhanahu wa ta'ala kaže talemun i da kažete nešto Allah Allahu ono što ne znate a kazati o Allahu te barakatala da je njegov, znači da je ovo ime od njegovih imena bez znanja, bez potvrde, bez dokaza iskor Ana i suneta i govore o Allahu bez znanja i to je jako znači opasan veliki griv. A zamislite te kazati, ovo nisu Allahova imena koja su potvrdili znači sebe i se sunete. Isto znači htira, potvora na Allaha te barakala na njegov vjerujem sunet poslanika sa Allahu ali koliko imamo do kraja odnosno do Zajna. Z druge strane opasnost davanja prednosti jakumu mi znamo znači da oni koji su zalutali u svatanju razumijevanju Lagovite bareke je tana lijepih imena. i stavši je svojstava upravo i razlog što prednost razumu nad ova dva šarijarska izvora, Kur'an i Pa njihovi mozgovi, njihov razum nije mogao to prihvatiti, pa su negirali. I to je opasno. Opasno je prije svega znači, zbog ajta, koji prijeti znači takvima. Z druge strane, što nije u kojem slučaju nije dozvoljno ovdje razum potrijebiti. Ako imaš šarijarski tekst, koji jasno, precizno kaže, i znači dijavas muhantara se opisuje sa tim lijepim menima i savršenim svojstvima. <kuh> A treći razlog, kako kažu učinjaci, da je to, znači, jedna velika nepravda prema Allahom, te bareke, veteala, pravu koji ima kod tebe. Da mu dodaješ i oduzimaš njegova lijepa imena kojima se on opisao. Da li ti si zadovoljan da ja kažem ti se sada zoveš, ne znam, Mujo? A ti već imaš ime sa kojim si zadovoljan, koje je potvrđeno kotaš. I sad ja dođem da ti timinjak, to znači imena, može ovako, može onako. bio bio znači ti bi se ljutio. Ne bio bilo zadovoljan s tim. Pa znači teka Laho te barek tala pravo gospodara svjetova koji stvara, da se uzdižeš, da kažeš može, ne može, jes, nije, neću, hoću. Znači, nju kogu slučaju ti nije, nije dozvoljeno je to da dopustiš sebe. Šesto pravilo. Smo spomenuli prošli put, a to je da lahkova imena subhanahu wa ta'ala nisu ograničena određenim brojem i prošli put smo svi to gotovo na tu temu. sedmo pravilo, i to je posljednje pravilo jeste <coughs> ilhad što znači iskretanje ili izvrtanje Allahovi tabareke wa ta'ala imena je strogo zabranjen strogo zabranjen, što znači, znači, nijukom slučaju nije dozvoljen ilhad u Allahovi tabareke wa ta'ala lijepim, lijepim imenima Međutim ovaj ilhad, znači iskretanje, izvrtanje, negiranje Allah i te barakala imena. Ili onaj e, ima značenje da ne vjeruješ u ta imena, znači da, da postaješ nevjernik ono što Alla subhana tela objavio, on se opisao tim imenima, ti kažeš, nije to tako, nije znači se opisao tim menima, negira šta znači a to je nevjesto po pitanju tih imena. Međutim ovaj ilhat Ibn Taymiyyah u, u, u Asetiji, kada spominje, kaže e, ilhad, kom slučaju nam nije dozvojno znači da činimo. Niti kaže u pogledu Allahovi tabarek ila ta'ala lijepih imena, a niti popitaju Allahovi ajeta. A kad se kaže ajeti, ovdje znači imaju dvije kategorije Allahovi tabarek ila ta'ala, ajeta. Prva kategorija ajeta jeste znači da su to kosmički ajeti. Ajati koji ukazuju, znači da svemira, zvijezda, planina, odnosno da je sve to stvorio gospodar svjetova. I mnogo je ajata koji ukazuju, znači na to, da je Allah svijeta stvorio to. Jedna od tih ajata, od Allaho veliki znakova je stvaranje čega i noći i dana, i sunca i mjeseca. Kad se kaže veliki znak, ima da promisliš, da razmisliš o tim ajetima. Zašto je podario noć? Zašto je podario dan? Zašto je ukrasio nebo, znači sa suncem i sa mjesecem? Da razmišliš kakva je sva toga, koliki je značaj za nas. I onda, znači, još više spoznaješ svoga gospodara, koliko je veličanstven i uzvišen u svom, znači, stvaranju. Koliko je mudar, znači u svom određenju određivanju kako i na koji način će sve ovo da funkcioniše na dunjam. Zati Allahu subhanahu wa kaže: "Min ayati khalqu s-samawati vel-ardh wa ikhtilafu l-layli wan-nahar". veliki ajeta, Allah dželle şanuhu kaže, je ajeta je stvaranje nebesa. Da promisi što nebesma habije, to je jedan veliki ajeta Allah te barek ve ta'ala kako je subhanahu wa stvorio zatim stvaranje zemlje i ne samo to, nego mnoštvo jezika kojim vi pričate znači mnoštvo jezika sa kojim vi pričate onaj je ta priča, engleski, naeropski na <laughs> mnoštvo znači, i Allah wa učinio ne samo to, nego i vaše boje koje je znači, odrijedio i to ukazuje na njegov veliki aj tu stvaranje veliki aj, znači crveni, žuti svakakvi Znači ova su Mohan je odrijedio stvorio što kaze njegov stvaranja i da su to veliki ajati, da to nije nešto malo, nego da ukazuje znači da velikog jedinog gospodara koji znači, je, el ali, koji znači apsolutno za svi stvorenja najveći, ništa veće od gospodara svjetla nema. Zatim kaže, min ajati kume u al bi emri od njegovih velikih ajeta da nebesa i zemlja obstoji isključivo njegovom vojom. Allah otkud. Nebesa koja lebde, mi ih vidimo, znači, odvojena od zemlje, onaj, bi emri. Njegovim davan, njegovom odredbu, njegovom moći. Niti šerik ko učestvuje, niti koga pomaže, niti ko je, znači, bio taj koji je pritekao u pomoć gospodaru svjetova, da, da onaj tu stvar na takav način stvar. Sve to ukazuje znači, na gospodara, njegovu veličinu, njegovu moću koju čovjek treba da promisli i razmisli. A kada razmisliš a Bibi, onda dolazi taj plod, koji će svako to ime da nosi, ne samo jedan, nego bezboj podova koji ćemo mi spominjati u tvoje srce, a prije svega poštovanje prema gospodara svijeta. To uzme straha, meni. Te sile, tog veličanstva, te uzvišenosti, koja znači dolke snogospodar svijeta. Kako se može desiti ilhad u ovim ajetima? znači kako se može desiti iskretanje, bježanje od e, značenja na što ukazuje puću? Prije svega da se pripišu nekome drugom. Kao što danas radi, koje stvorje nebesa i zemlje, koje stvorje pa ne koju priroda. znači da pripišu nekome Ko nije Allah subhanahu wa ta'ala? To je ilhad i to je kufr, nevjerstvo, znači U, u Allaha Tebareka wa ta'ala. S druge strane, Da se kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala imao saučesnika u stvaranju. Da nije jedini, nego da je bilo još tu neko koga je, znači, Sa kim je to sve stvorio, odredio, uspostavio Ne misli se, znači, da nije samo mogao, znači, nego Danas ti imaš posao koji možeš učiniti sam, ali ti neko pritekne, znači čisto onako, znači, pod, pod se s njim, da to, znači, izvršiš. I treće je da se kaže da nije mogao sam to učiniti. Znači, on nije mogao sam, nego je mora neko postati koga je, znači, pomogao tamo. I sve ove stvari su kufr, nevjersko i širp. Znači, olahate, bareke, vetala i nisu kojem slučaju, znači, dozvoljene. Dozvoljena čovjek radi i čini. Što se tiče Lavite tabarek v.t. lijepih imena, kako ilhad u njima se dešava? Ilhad njima se dešava, znači ono što je zabranjeno, ta ilhad, jeste da se nazove Allah s.w.t. imenom kojim son nije nazvao. A ti se kažu, hu, da je to da je Allahovi imena, a on s.w.t. se nije nazvao tim imenom. To je ilhad u Allahovi imena. v.t. imenom, srogo u nijekom slučaju nije dozvoljeno. Ili da negiraš nešto od Allaho i Tebarekeva ta'la lijepih imena koja je on spomenuo, kojim se opisao. Ili kojima je se opisao jezikom poslanika sallahu alihi wa sallam. I to je ilhad u Allaho i Tebarekeva ta'la imenima ili da negiraš neko svojstava koja nose ta ime što sam spominjal, svako ime ima svojstvo što ukazuje, znači kojem se opisao gospodarstvo svjetova da negiraš to svojstvo, kažeš ovo jest esame, ele alim, jest, to je lao tebara kevatala ime a on nije taj koji se čuje, nije taj koji se vidi znači imamo skrimoprije, negiraš to svojstvo koje sadrži ime to je ilhad, isto tako zabranjeno četvrto, znači od ilhada jeste da to sve potvrdiš, i ime i svojstvo, ali da kažeš da je osobina koja sadrži u tome. Znači koji sadrži to ime, je poput osobina ljudi. Znači da je poput nečega. Kad kažeš, Allaho, znači je sluha poput našeg sluha, neozumila. Allaho vidje poput našeg bida. I to je, znači, ilhad strogo zabranjen. Znači da se desi, ni može čovjek znači, dozvoliti sebi da to kaže. Čovjek, znači učinjaci za ovo da je kufrne vjerstvo, oko koga nema razilaženja. Zatim, da se nazovu lažna božanstva jednim od Allahovi lijepe imenima, poput da kaže za lažno božanstvo se zove Al ilah, Allah je svično znači to je ilhad Allah u Allahovi imenima, koje je zabranjeno kao što su ili se izvede iz Allahovi iz Allahovi, znači ime za lažna božanstva, kao što su znači, mušici radili za ime oza, lad uh, koji su izvedeni iz Allahovi oza, oza, el aziz La, isto tako li la, i slično, znači, od značanja koje su uzimali, poput, znači, menat od imena menat. Nijukov slučaju, znači, sve ove kategorije koje sprave duje, u alonite bareke letala lijepim, znači, menima. U alonite bareke letala, znači, ajetima nije dozvoljeno, nije dozvoljeno, znači, da čovjek dopusti sebi da spominje. Ko kaže ostaoš?